Kaixo, e! Eh? Entzule, maitagarri! Hemen, silo zibenean nago, e! Eh? bertan, bero zapa! la Lamada! Haize gua, urriaren! Bostian! Hor zirala! Asteburu aurretik! Eta gaur hemen kontzertu dukago, e! Eh? Silo zibeneako aretoan! Berazuek entzuten badizia! Ja da, pasi izango da! Sabot taldea izango du hemen! aurtiken beste talde bat Aintzin eta hamartatik aurrera 5 euroren truke merketa ona musika zeuen gozamenerako dantzagarria dena ez dena e, Arabera, harabera gorputzaldiaren harabera hemen silozi benean kontzertua urriak bost hamartatik Aintzina 5 euro zabot eta zirekitutatik saioan sartu dela gogorarazi besterik eh segongi etorriak iskide la uxarrak Eta ere, eta chai ere ere He he, mei E! Kakai matem, suey ere Bueno, daixo bezala, eh, hemel dauka eskaren utela 2012an sartuta gaude eta irrasailo berri hau uh, hemen ekoizten dut ere, eh? zilozi eh, Zirotsibeneako ba, itxean, hemen Aldagelan gaur kontzerta daukagu eta zabo taldekoak hemen izango ditugu. Ta aurrean aurretik beste talde bat baina on eh, eh? ez dakit izena daukaten. Eh, Arestin ez dizut esan baina aurrerantzean pizkat aurrera dijuan martxean gezaioa nik izango eh, dizuet. Gaur esan bezala ba Urria, bimila mabiko urrian sartutago, de hilaren bosta da, esan e, saio hau, ostegunetan egitekoizten duela normalki, eta baitare iru ube bikoitza punto zilo zibenea tikek, e, zera, elarasi zi edo edatu, ba, ostegunetan izatea da, baina horkuan narratx, akats, hilaren e, bosta da, ostiro ala da, eta lanetik atera berrile naiz, eta bain bertan, makaren hemen dago, hilaren eh? bosta, atzaldeko bos lauterdila fateko inguru, eh? jotzear, baina ekoisten eta zuentzako E Iparrorotzaren ostian beti ere Antxira irratiko Guinetan 89.7 Iparra Horratzaren ostian astelenetan orbitatik bi, bi orenetatik aintzinerat ordu beteko saioa hemen egiten dizuet. Eta funtsai zen zertan datzan ba, betiko kontuak. ondarbiko historiak, ondarbiko kontuak, hondarbiko biztaldearen auzoki den e, e, bizilagunen hitza jolasak eta batez ere helduenak izaten direla Se beiraie bad aukate kontatzeko bat historia pasatu zutela holakoak, eh, gende Gaztia, poso bain dikan estitu gauz askori kontatzeko. Espai ditu bizi eraz bizipenak, hemen helduen bizipenak, hondarbitarna, portuarrenak, baseretanak, kalitarrenak, beti dire. Zaiatzen beintzat. Eta nere imaginarekin gora baioekin herritik gusteman hasia badakizute, gero hemen zeuei jartzen dizue dala lagintxo bat edo beste, satitxuak, eh, pusketak, laburra izaten dira asko emateko eta nere asierako, zera, parrafada hauek ere, murritza ero, mm, mm, mm, mm, mm, murrizketak izango belitu ere, hobe, eh? parrafadak, murrizketak beste heretikan, ba, azki dute beraien soldatak murriztu, zenbaitzuk, isolduko naiz, beste heraziko naiz, zugile botzen abatik. 2.000 amabiko hurriaren bosta, gaur egutegian Lilian ez, idurre eta Lilian. Lilian eta idurre. Lilian iparraldean pentsatzen dut, eta idurre Zerar, egaldean, diot, enao, enao ziur, eh? ara izaten nuen dela. Bueno, ze dugu, ba, ba, Lilian eta Heidurri, zurionak, ostirala da, bero zapa aiten dugu entxe bertan, zuharria da, udua, uda pasila dugu, udazkenen azkenea daude, dugu, arbolaia beraien, abrazka da esente, aizia, egu, egu, arrotzenea, aizegua, Edo, de, eta bero bero bero bero lama da itendu hemen barrenein beintzat zera urpekari belts magenta honetan alizikan submarinuaren goiko aldeko kasko honen e, leman edo zera tue, puentien, nahi dizien besela san ba bero itzen du eh? metalesko baita eta egoz itenda bat hemen eh? berotu itzenda eta berotasun guzti barrenean gelditzen eta hemen gu gaudela berotasunen bus, arrotzen moduen egosi, egozi ta gortu gortu gortuta hola gure gausak eh? bueno, <laughs> kontuak hitzak jolasak eta musika zabot zirozibenean gaur 2012ko urriaren 5ean 10etatik aintzirat zabetan abesti bat geroxago baina hemen daukadana orain txertan seguentzako zein da orain daukadan abestia ba Ba, horren txedaukagan a bestia. Au, xeda, gustatzen zaite, eh? Mutxachito bombo infierno. Un dia soñando en un sueño soñe Estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor I soñe Que no estaba dormio Soño sueño Pie con pie, calo con calo Cuerpo con cuerpo Ya que colo de tu pelo y tu piel a la vez Aún despierto recuerdo Ojalá no tuviera hubiera conocido nunca Ojalá Eta no te hubiera conocido nunca, muchachito, muchachito en bombo infierno Eta ayer horreken eh, en, en malde amores Aure izin duzuinhoz jakin eh, motel Aurrera abantian, bizi in inbiarda dena, la torre sufritu, baina gero postu ere bai <risa> Es sufritzeaz baizik eta sufritu kutakoaz, gogorasi eta gero postu berritu zeraldako Bueno, nene kontua direo aiek, beste gauzak, hemen, bragan, betire bueno. Porto Varena, amén de calma, Carela, sigui saga. A Arafán. Semen eh, eh, da cuadrilla, veite que cuadrilla ondariko gasterilla zamanen se va a tener gau eta ni ga ez es lo primero lo primero Arka zaharrak ikusi dituzi aur, eta hazi durutzen. Eta nikak politik, da? Estu eko ikusi, eh? Batxik. Estarrata atzeko alde horretik. Oso edengo baku asko eh? txete sautzen. Estazte? Gure demuko, zeheta, sautzen. Gure, guazenak Ma, uste ere. Mari Cristina, mari Cristina. Toste, toste. Mari Cristina. Omena atze horretan toste, omena. Estarrata toste, guaz emir. Ondarra zenien eta hau dena ta ba zitu sea goe jode horratze hortan dena ezot ni ni galdere egin a ber jende sari oroitzaste lengokoko ba be zenu gamino izen ni be zerdu du kula ni Ivan Sharovgo se tukolego bani gene hori nanik batari batari hemen zertzen hau zertzen itxea horregina eta gintza demo dago zertzen te marim biotza susi biotza bai bai homenotzena bai zertzen birtorna eta tala birtorna ni birtor Ja, hori, jarri ztenago, Javier Sagastasun kolosioa, pintoriona, azor, azor, nota de gero, barric nego sei chi va de eta, ja, ja, abesko tira ut. Reno men serce, mene remendad algu ta xeiba en parco memoruak dena herida hor ba osotero ga ikusko xera remendad goan ser remendad goan ser die zeromen zerabat amasite ki bazalda bai momoruak xera xaila momoru xaima momoru ta bakin dreiek xaila be batzik asti diken beste politiko politiko son xarrak o no xarrak ese modesto bis banaka banaka banaka siku era elita posturtero la mejor sera la hosta me hartse Azu zio txundarra. Adesso ni giren sauz joan. Aher, Pachita, Jose eta Julien. Aher, 6 6 oxy oxy aidirimen. Hau gaiko una. Goi goisu saru. Hau gaiko una. Dauekoa menotutzen da. Goisu sarutsu hau gaiko una. Ez, omenotzamazu hau gaiko una. Gaiko una bai bai noni zena soina gaortase. Ni hau esawai zuzar. Ama hone menor satsasun hori bizikiji dua hau zen zbat zaitzitsi bafore sarra eox eh sau bototegi zoll asteketa asti bititzena o beste ba ode mora ode se baforeski odei bafore bakuna makiko sertu gok ba hau se biotsa de hori birtzero esanduke Ta ose dituko dizu, Pistolerua, pistolerua, barotik dizu. Hau sardiak hasen zien omen dikan, sardiak. Palmen, palmen unas fosas. Au zein barku holazio uneki ulotenak dagorazio. Pistolerua. Au au sin barku. Makena, ez se makenea gero supuntu. Etchopori polo da ber. Au zertzen. Au, au, zer da sta vasina? Atoli bez suit zuena. Ba, zer bai, ora bai. Atoli bez suit zuena. Chiminitisu zuena. Chimitika, chimitika, etiba. Ori sentara beka. Do war señer comen, comen. Kaota. Au el braco. Kaota ben, comeneruak. Ah. Ba hemen berta kaota. Kauneruak. Zurte eguko. O, o lelo. El braco. O Si, berroei, eta bost, berri mar. Pues, ba, berri gu... 133, 20 egin ditztengo men. Euska, tego tío... 20 egin ditztengo, roja. Au egin da eh? Au egin ditztengo, daiz? Au, au, au, daiz? Au, au, au, au, au, au. Atsengan, Eta gero men, ara, au egin ditztengo, au... Betatzian, seda. Momorri xaia, gors. Xaia, gors. Taquero, hola, no xego, erremendauka almacena. Haste tretut sosten. Oi, esporta, esko, guanria. Baue, guanria. Au, Au, esko, la. Ah, esko, la. Ui, esko, la meni, meni, meni, meni, meni? Omen? la? Esko, la la re. Escuchen, el caso ese es, es, es, es. Ojo, el señor temática que te ha dicho. Claro, señorita Judith, me aceptan. Voto sí, voto ahora. A ver, Tavserti, Sabaco Sarro, que daí Sabaco, Sabacoa, bombodi que en el bate de oreja. Da Sabaco da batella. Zabako ta batela hau batela. Bai. Batela zertzek beste toleteki. Toleteki? Ah, oke, ah, ah, oh, oke. Okay, so, okay. Orisa, auso bakua, ta hau batela. Bai, batela, tolet. Ausari jaiz, ari ume lehortzen da. Bai, sari, pezilletar, ta chichoti kitera, ta gasteko ari zukei bali bat ez da hor. Eh? Beide, beide. Go, gurene mo susi Eta ausa ekemper izango. Zabako zabako. Sedenan ok ez kariatzego zu ondare kariatzego no lesituko noia gabarrak bai hori bai hori bai hau moñesa Ba, ah, hau, no nien barko zena, kashit dut arai, bai, bai, arai, bai. Oniuna, perrota. Berrota. Tau, demo batia hondarvila dena hondarrasenean. Xirla potorro zenean eta hemen. Bai. Ori zen mutilko skorrintzela hori irekin zen. Ordu orriakinez, ni andre geratu. Komandantzia bai on, on, on. ordinnenak ondari n, eh? Mari Bebia naroi oh, wow. berri. Bueno, equipo. Hor, Jose Antoniokein, Juleneekin eta Patxekin izketan. Akisia Mariñelontzilla ondarbilen hartu dutela lehengoko karruan. Han oratu eta nahi dire zenbait ondarbitar ura kontzen. Ura garbitzen, atontzen eta eh nolabait ere Malengoko arrantzalean bizimodua zena Jende guztiari ezaguta arazteko, baur aspaldiko ero Gelitzen den egurrezko, ontzi bakarretakoa mariñela Handa guaxula, urdin urdina Eta anari dire, margotzen, pip, en, patentia botzen Bueno, kontu behin bihar da, e, Aixadam, idile oso nabaldin no badare, gero bere lana batzu baino nolabait ere lengoko goko ondarbiko marinelen, ontziaren eskifai hausatzen zutenen bizi modua nolabaita adierazten duen, adierazle ebezela hor daukagu, ba, agitaz hau burutu dutenak ondarbizen baita ondarbitar. Beraien, ba, beraien gogoarekin eta el china yanen chicken horrekin nolabait ere ondarbiko arrantzalen hortasun hori mantentzeko asmotan, ez da? Ba, hor doko karruan. Eta baita ere, lehen Elisako atzeko aldean gibelien horra aurkitu dituzak ditzakezu estarrata bat bada Kaizarreko etxe berritara faten dena. Tamatzindar zu kalien ere ermaldade parean horre ere argita bat argiz argaski edo fotografizar bat edo beste badago ere. Noan erakusten duen lehen garaibateko ondarbian, zuri beltzian, txurri beltzian eta onaino, horra ba, bueno, agertzen da, nolabait, lekuko bezala, lehen goko bezala lehen bilakaera gaur egun arte izan duena eh? Baina hon, milpetseto jendelduan entzat e, gogoan garria dela eta askori ba, zenbait zoko izkutu edo kalekarrika etxe edo bizilagun, edo ausoko etor etorriko zaiola burura zenbat istorio ura argazki horiek begiratuta, bat etzere jende helduari bueno, hor jarra dugu ondoren beste kontuekin, hor julenekin patxikin eta goxantoni utzikin angin ditzen abizienarik ez diut emango, ez itizienak ez moterik ez dauz baina abesti bat jartzeko kanoraekin atorren ez ba hause jarriko dizuet eh? Zastutzeko, zezerkesan zidan Aiametxari eta kontuzibili Aitarekin Aita iltzailea izan zen Aitake zintzuen gainditu Aitake inbeari zantzuen Zintzilik zegoen, ein behar zuen Ego petaraño zegoen Ego mazte seme alabez eta lan kateko diru beharrez <risa> Esteri eran zuen batetan armariotik atera zuen eskopetan Tiro bat porra anaiari Tiro bat porra emazteari Bebe, Tiro arrepentzat eta beste bat Gatuaren tzat eta pareko tabernan errean Isten agorriak bolantzian Lentzen dut iristerakoan Bola usaina Ola parketan Harki urdinak, eta daroak, eta taro horriak Batu bat eskotadora jotzen du Hortzena iztena menxai izan dela Shankin ispat, ez sentida yoa batamos kortia bastea kaldua kaldua postete tenida no sei siempre soy un castillo a tuas tu rista ze aitawela namai una yo te pa pañora yo annia borago zanian borago zanian borago zanian eza suita eza suita eza suita bora, borago borago borago zanian borago zanian borago zanian ye yeah, eza suita eza suita eza suaita, Oh, lapartu! Zainak, hile e, zazua eta espaldiko abesti hau, hortxet, e, hortxet daukagu, eh? Aitxea, hagin, hirko dugu ama, defendatuko dugu, ama, herria eta hola. Ezko artean daukat, e, Txomintzagarzazuk, noiz egintzuen liburu, Txomintzagarzazuk, ondarbiko eta irunga euskera, izemura daukat, liburu eska, berdea, noiz egin zuen. Ba, Ondarbi eta irungo laguntzarekin, udaletxeko laguntzarekin, udalen laguntzarekin, alberdania argitaletxearen eskutik, eta 2.000 aboz jartzen du hemen. Eras, 2.000 abozten izango da. Liburu honen honetan argitaratzen den lanak, 2.000 garren urtean irungo udalak emandako beka, eta 2.000 bat garrenean, Ondarbi udalak bertako izkera astertzeko emandako beka jaso ditu. Bera, 2000, 2.000 bat garrenean jaso zuen, Diru laguntza bat gure etxomin zagar zazuk. liburu hau eiteko, osatzeko, burutzeko. Ta liburu hau bi udalurien laguntzaz argitaratu zen. Bueno, arreras, sarrera gisa ona Jose Luis Amunarriz, ondarbiko gizazemia, zendutakoa ia da. Hala esan zuen, ni gonduketuna iz Martin Ugalderekin izketan ta arkez zaten zuen dena ezurra. Ez dela esan bihar tolosan ondo hitzikien. Itzitegin, eta hor ondo, eta hain ez dakin nola, eta ez. Behar duela, nork bere herriko er, izkera zeitu, hori ez dela bein ere galdubiar. Eh? José Luis Amunarriz. Eta bueno, txomin salgarsazuk, eskerrak ematen dio, liburu honetan, ba, etxeko jendiari ondarbiko tenungo udali, Santo Tomas Liceoari, eta... E, eit, lan hau egiteko emantzieten berri emaile guztiei, laguntzaileei, biderakusleei eta sirriborruak egin sizkienei, koldozuazsori bereziki eta antzi dituen guztieihoi. Eta zera ondoro ostatzen du lanaren amaian, amaieran lan e, bueno, esango dugu ondarbiko da irungo euskara liburu hautsuma izagarzatzen badakarrela Lloydi e, Corpusal Eritzon CD bat non bildutzen ditu Ba, zenbait gizaz, zenbait, emakumen, itzak, jolazak eta zolaz aldiak, ez? Izketa aldiak. Oso interesgarria da. Nik uste dut komuniza izuela, ni hemen daukat, irratian, beti hemen, otendan erekin, eta aztertzen du bai ondarbiko izketa irungua, alderatu egiten ditu, banandu pixka bat, bera ezaugarri desberdinak eta ondoriak, zera, zezaten da. Ezaten du, hau ba, zardi pixar batez esan litekelakoan dago, esan ez, badula, belaunaldiz, belaunaldi, belaunaldi, gure gara etorritako Euskararen argazkia. Bor, li hau egin ondoren, ez? Eta horrekin batera esan beharrekoa, ez, dak, ezaten du, gaur egungo Izkararen bilakaera osatuko badugu ere, lan handetan eskaini zailen, baina arretak amdixiagoa eskaini beharko zaila gazte jendearen izkaren ezaugarri. Beraz, eh, jende gaztia, hori egun, eh, ez dakik gula zehatz mehatz eh, nola, iz, nola euskaraz mintzatzen diren, nola bizi diren egunerokotasunean euskararekin, ez? Ia erabiltze duten, hausago daukaten, erderako joera dauan gehiago, erderakadak edo delakuak, eh? ez dakik gus zehatz nola nola jaset, jasotzen duen zeuden ikasketetatik ikastoletik edo eskoletatik euskera edo etxetatik, ez beren gurasoengatik eta ama hizkuntza izanik nola nola sebilakaera izaten duen egungo gasteengan beraz jakin gaur 2012ko urriaren bostean gaudela Pff. eta noski horretarako uh, kanpoan uzten dire pixka bat liburu Ba, sera. Ba, biltzen diren liburu honetan esaten dira ba, jende helduaren, ondarbitaren sein irundarren, bueno, gaizubi eta auzo askoren ba, jende helduaren hitzak, es belaunaldi belaunerei jaso dituztena, baina on heldua direna ja da. Orduan, gaur egun, ez dago sehatz, zehazterik. Ez du, baote dute ezaugarri espezifikorik edo eksklusiborik ondarbiko daingo izkera. Izkerek alizikan. Zerbait, berexia da, zerbait egatik. Berexi eta beste, adibidez hori hartzungo euskararekin edo demagun lesakako edo berako euskararekin. Esklusiboa da, berezkoa, guria, bakarrikan. Eta esaten du ez ez di, ez, ez zaiola ez? Bi izkere batera duten berrikuntza bat aipatu hori da bonapartenen bona garaiaz gerostik. Datibo, genetibo eta destinatibo pluralen atzizkijak. Hori, xeetasun batzu dira, batzuk ez? Baina hala ere bortziretan a ezagutzen dute, eta ta bueno, ta. eta zer, bueno Esaten du hitzei herreparatuz gero ere antzera gertatzen dela Egila dela leikua, babarruna, esaten dela, dela bi izkeretan, ondarbilen eta irunen eta istuna jakinenen gainean daudela beste tokitan estela erabiltzen, baina zaila gertatzen da izkerotan tabide tamakarren esaten den beste hitzik ez Dire hitz gehiago leiku bai, bilabari badire hitza batzuk bakarrik hemen erabiltzen direla. Hemen esaten duguna, ez? Bai araonton, ez? Batez ere igualdan. Naiz eta hemen txingudi badian edo bebidazua ixuri honetan endaia ere hor daukagon, e, bidiatu pauzu urruna, bueno, gertu daukago, ez? Baina ondarbiko eta irungo euskeran zeratzen da, ez? Mm, buru beralri dabil. Batez ere zentratu itxen da. Orduan, adibidez, eia da ikulluaren parekoa bi errei eta, baina menan eta txalaren ala zateute ere, bai, eia, ikullua, ikullua, ikullua. Orduan, bueno, ze zango dugu. Badire, itz jolaz, berdinak, edo, baina, bere idudikotz, beste euskararen, trasa vera du eta santzu berdina eta esklusibo eta ez das desberdinas da berexi berexilla berez hitza batzu jolas batzu bai ta doñoa batez ere baitarek hitze iteko era ta doño ez atxamarta arrantza tresna esaten zaio eskifalla esaten zaio tripulasiillery maxiña edo zein tresna edo donziller izaten zaio ere bai edo beste gauzaren bateri ere bai orduan len bisikondori nagusi modura esan daiteke ondarbikota irungo izkerek inguruko izkerekiko jarraikortasuna dutela dirala hizkunt ezaugarri berezi bereziak dituzten hizkerak. Hori. eta hori izan da ni musika pixka bat jarriko dut, zeren aikan ere, Kalean ez darrotza sentitzen nahiz Kanutoa zeini pasar zeini konta uska perto e tatric e tre già e quasi viottala a investale kin dubia nais Osema no, ezkontu, eh? Aekan ikasten duguna, segide emango diogu, ondar irundarra, mm, bendaiarra edo denako hori ere bai, eh? Zer, denetan didago. Gaur silozi behenean, 2000 amabiko uh, uh, urriaren bosta hontan, amarretatik gaintzinera, boste urreo ordaintzen, sarrera ordainduta ordaintuta, bitalde izango ditugu, eta da, laio raser. Lai horra zer irundu toz, bertakoa dira, eskualdekoa txingudi badia, hontan, e, zeratuak, e, eskarmentu handiko gaztiak, eta musika beraiena. Eta gero zabot taldea, zaboren abesti bat, jarriko dutu aintxe bertan. Eta zabot taldea, hemen, silozi benean ala jartzen du, hemen, babak, izute silozi benean, sartu eskero, iru bikoza silozi benea, bada, zabot eta laion laser. En Zerako talde bad da, Kaliforniako talde badat, bat mila betzen da hogeita sorttzan zeratu zena sortu zena eta bongorren bueno, bikote bat dira, lehen hirukote bati eta basua eta bateria besterik ez dira. bikide osatzuteraz musikaldeetarik uste dut ba, esparru guztiak edo zea guztiak tzen dituzte, eh? esparru guztietik. Eta zera guztiak, e, jorratza dituztela, bai, jasa blusa eta, bai, kuriosua eta berezia, bintzat, bai. Eta, el, Laio Razer, zera dira, irungo talde instrumental bat, eta bereaien bigarren lana orkesta dute, Europa izan edekoa. Carlos Oizorinagak, 2000 magiko txailan grabatu ziren, bomberenean, tolosan, eta urten e, azaldu dute, erakutsi dute edo argitaratu dute. Baina ondore udara ondor nazten dira, boloak ematen eta aurkesten Europa zera hau, lan berri hau. Bigarren diskoa da, eta lau urteta gero, bada hemen dator berriro, lai enlazer taldea. Eta, bueno, nik uste dut obrena, gaur hemen dipasatzea izango dela, silozibenea.comen argi agertzen da, amutaldea mabin gaudela, ondarribin, eta silozibeneako aretoa, boste euroren sarrera ordaintzen ba hemen... Hemen hemen taldea hau entzun dezakegu. Instrumentala esan bezala dura 4 urte estutela jotzen minon Europa lan berriarekin. Oa, hemen hemen, hemen, hemen diote mangiote edo txaperua, asierakoa, astapenekoa, tamendi aurrera, kontzertu bila bateri ekingo diote lan berri hau aurkesteko. E evoluzio bat dago, ze dugu? Mat Matroka eta besteko sigiluak eta zera jarri dizkiotela, eskegi dizkitela eta bueno, ze hasango dugu. Ba, diskonen erreferentzia eh, nagusiak datoz eh, Jupiteren lau, lau zerari buruz, lau ilargi buruz, Galileenak esaten du. Eta bueno, hola da. Ze hasango diezu bat. Ba, hemen 3b eh, laio laser hemen izango ditula, ta ni prez dauka dela, beraien Hauxe, hemen, duzuta. Hauek zabot dira. Zuzeneko batean, zonioa ez da behar bezalakoa. Eta nik, etene ingo dut. Baino, jarriko dizuet zaboten bestea beste hau. Ezan bezala, laio laser eta zari ginen izketa, baina zabot dira ondore joko dutenak. I only wish, Zabot. Ea, ba. Ba, diludi estu di joalare. Ba, doa, estoa, estoa, bai. Sabot, onda ribía. Silozi benea. Urriak bost. Gabeko hamarreta laior laser taldearen ostean bateria ta baixu sena suenao bañan urrengo au Thorn carry Gero, eten egingo dut berriro ere, Barkasia, hau, ez da itsekule dinbiar, minean, zabote egungo musika ditendutena ez da olakoa. Ez, ez, ez, ez. Ni entzunda daukadana, beste motatako musika da. Gehiago antza traza honi hartzen diot, River. ez da ere, ez, es, nik ez dakit zara izango den hemen oz Spotifykin gokita baiteari naiz hemen lehen jarri dizuet pixkato bat San petersburgon emandako kontzertu baten eh, lagina bezala, honako. hau bai entzun dodu gaurkoan bateria eta basua Sabot si lo cibenean. Euskideak hau eh. da sabot Gaur silozi benean urriaren bostean Izango dugun musikaren Berri ematen dizuetemen Zirrikituta dizai joan zaudete Laroitabeatzi.sazp.fm Ikasturte berria Borzgarren denboraldia Asiera alfanden duela biaste Astean silozi eh, benean Asi dira, eh? Sartu zaitezkete Edo sartu zaitezte Irubebikoza silozi benea.com Eta emanaldien Eta eh, Agertokira igoko diren eh, artisten edo eh, berri, edo musikarien berri, bertan. Eta esan bezala, eh, zerrikitutatik zaion zadoetenez, ni eten txikin bat egingo dute menn. Eta egingo dudana da, eh, laio eh, musikari, emango diot, eh, begiratu txiki bat. Eh, eta kargatzen di joan, dijoanean, Dijoan enean, nik badaukat hemen 0-0 zeuen bai, grabatutakoa, eta <laughs> nahiko halaia denlekoan, zeue jartuko dizuet, eta ikusiko duzute ondarbila nola ondorio oztatu dudan guzti hori nola jarraitzen duen. Esan, horretes, horretes. pero emengo nola dezpigoi El güшее está con su государidad, mientras su no, me situación sin los lagos. That's sozbifrán-se. Su La gly?? Enilla. Se va a ser deidamente este año. Bios en San Bío, San Pedro. El construyóuffamente 19 Top, eh, miñ Madel, hatzeko ditu. Eh, zuri kafe eta gato E zera arañco, on chat de choko, jaian. Ba, roji nociculi. A toka dia na, o quattro col dia. Bai, mi tesaberto, cazzo d'unorino. Lo sarrato di Gandia. Sarrato di. Bai, a, a bai. bai. sucal Santiago, San Pedro. Sa, adesso or or, or bisitere bai. 29, 29. 15, 15. Ta de nescat. Bager ondotikan guerra de mon Eta gero beste bi hemen. Ne, atzikinuko kila. Jo, nerasu. Atzikinuko ia. Eta gero baita ite right hand xe eta nego. Beste 800. Ez eta motiki, ipotiki ke seta berariz. Benigiti, benigiti. Beste hon, egun egun segurtu tokor. Tarik sunoren, Are gezka? Unia, urtienko eta gutxi naiz arramen. Espigola, espigola ari zirela aitua. Barko ah, goitu bata. Zer diridignia? Ba, santorfana. Ba, eta sei gerik jakinez. Jakinez bai, sari gartuzke, sari, sa nie kama, eta bizi bizi begilla bizi bizi, sari gartu. Igeiko nimea bidego, esaio gabe iriateri. Zera? Pedro Lutxipi habezatzen. Pedro Lizargaratea seguten zuen. Pedro Lutxipi habezatzen zuen. Lutxipi habezatzen zuen. Baina, Pedro Lizargaratea seguten zuen. Seguuten zuen. Oide futbolin, Karispekin tauskoi dugu. Karispekin? Karispekin? Karispekin? Karispekin? Eta kalera. Eta kalera. Karispeira. Eta kalera. Karispeira. Teatrokin dintzen zuen. Aita. Puntalian. Zeran Porteño bal baloi bugatu ba iratese motorto korto. Ali bai. 80. Es. Osa sargua. Bai. Bai, bai. 80. Osa subi xurie xurie urti eri. Osabak. adin bere koza. Ez aterini edate bere. Adin bere koza. Osaba zer gudu. zer. A seco. Sí, pertu para más simpático. Dina ah. va arribar ja juguit tot gira, mate simpático. Eh, eh, dena tio. Dos salio que he pirir. En el teatre disestan carispen. Peu roqui, peu roqui. Peu roqui, peu A ver, el miniset, he dit-te, modeloloqua, careo la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 aitzineti eh oke gano sari udom santu tala sera gai tiene mostu baikin baizu kome dena zakotere keta zikaren causa e cachar ta kere no mo sateu ni bizilodar beko kotu xue garimerikke tambia ixko ho ari jun jun jun ari piu bai ah ya mama adezate de fantasi de selvajen ez da ez da bai erra multipro que Bai bai. Hola chicos, ayer que da. Bai, andei ho, iba dakita. Iba dakita. Demotro ga xede olse mad, askotanik gozik. Eta mere ískitale bigia. Bai bai, bai. Apo galdia, por tuare gordunik eta noka. Noka suit. Bukik. Bai. asko internet, horra Bai, gai, gai, gai. Bai, zi, zi. Horri, hori, berri. Zi baritsu, zi gaurreneko. zi betxe. Ani haritzen hasi gara. Gaurko mundu, bai, zi baritsu bai. Zi hasi gara. Bai, hori ondo, bai, bai, bai. Bai, hasi ten berri. Zi eta tamon, zi eta nozko da. Tamon, bai. Bai, zer ganite. Bai, zi. Tametsa, está buena esa coroba. Va. No apoca, apoca. Aca apoca. Ara seño y de, ¿quién prueba esa señora dice? ¿Quién ayuda usted a limpiar la vaca? Se va a esta aspavatsuta, nada más kadina ropar kentza zimegola da egua o ausa bat ara izan kanado kontuko garika zerba gauza bez da gauza berak kontuko garika kritikatzen da gartu naikua bai baina galea da zen zen ni est exklusibitarra liburi liburi liburi di kai supagijutal Txipitarrak Ondarri Uiadrak Noka eta Ika Galtzeko zorian Txipitarrak Miren eta Rosa Hostu Nak eta emakuniak oso alaiak eta erinakumore hamdikuak horrein dikpasiatzen butroi pasaleko batek faten dire bere oniak txiki txiki txaka txaka eramaten ditu gala txipitarrak txipitarrak Eta Rosan Ondar biko Emakumiak Rosa eta Miran Ondar bi Emakume Adinan gora joanak Adinan eta Izketan asko tatzeko dutenak Alaiak eta Umorez Alaiak eta humorez betetak Na-na-na Na-na-na Na-na-na Unda rico, hierecian hosteneta et chocolate na quien al sirenean el karenartian con tu contarí beti ki quisona kichasora pa ten sirene Gizonak sona caranzare a patensirelaco Chi sona che cazzo è su delaco i часу a kemam da cofritu Mazzuta miceri corrilla Hotzkaiua oso sarraumen, eta lehen hausteltzeko Zena hor mazati batekin, nola bait, urdetzen zen Ondarbiko emakumiak, ondarbiko ganbara Ondarbiko onbarea, mantentzen dutenak Gizone, makume, bazerri Gizone emakume, bazerritarretarrantzale Gizone eta emakume langile Zuentzako abesti hau, zuentzare telako Mantentzen dutena bizirik, oraindik dik irauten du ondarbiko izkera, belana holi, bela unaldiz, ama izkuntza, ama izkuntza, ama txoke zandakua, aitarien zundakua, ationak ontatu zuena, eta familieta, familieta, Iseko eta izabak, eta maidiak eta paidiak Arrabak jaten zuenen Goden moran, arrabak jaten zuteneko Garai hauietan, hozten ta gobaraikien zuteneko Garai La la la Ez da bil, si requiere un tratado ensayo ansado de tela. Si urre on gaiteste te. Talaio laser etzuten ari gelela ele, Silozi benean, jibenean 2012ko urriaren bostean, tean bost euro sarrera ordaintzen, 5garren denbora aldia si berria. Laio laser instrumentala. Bertatik bertara, bertakoak artista Europa bere lan berria hemen hasiko diotebira, Laio Laser, Laio Rasser musikariak, instrumentuei gordin eragiten zaarki, kanorakin eta Intentsiboki Beraz lauxrakkorduete fan zait, hemen zeei eskaintzen zaio hau. Makarela badihua, aio esateko tenorea ditzi zaitu. Ondo izan, ondu bizi, maitatu, maitatua sentitzeko. Ezarka bat denoi, eta irri fara errago bat. Farrein, zeuen burua eta azbada ere, ez hartu bizi. Ez baita bezit betireko. aio eta ondu bizi ongi izan.